și în cer și pe pământ, El-Ni Sfânt. Pentru toți cei treziți la realitatea vieții, anunțăm cu multă bucurie, iubiți ascultători, aducerea programului le 120 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Meditând împreună asupra cuvântului cel scris al lui Dumnezeu, care prin puterea Duhului Său cel Sfânt înviează pe toți morții din păcate, la o viață nouă de împreună cu Dumnezeu? Ne aflăm, iubiți ascultători, în fața textului de astăzi, la versetul 16 din Luca de la capitolul 9, pe care îl vom citi imediat, după ce vom mai afla cum au decurs împrejurările atât de palpitante în care am lăsat în ultima întâlnire pe cei de la moara lui Cozima. Deci Andrei cade în leșin la vederea lui Eduard Zamec, pe care îl considera mort, și a tatălui său, doctorul este anunțat, vine la fața locului, bolnavul este transportat în moară, i se aplică primul ajutor, după care medicul se uită în jur și solicită o persoană care să rămână în apropierea bolnavului. Persoana care să rămână în apropierea bolnavului s-a oferit a fi Ana. Medicul îi privi fața gingașă și a avut sentimentul că ea nu-l va tulbura pe nefericitul tânăr în cazul în care se va trezi din leșin. Medicul îi dădu deci, indicații exacte anei în ce privea pacientul. Trebuia să-i se pună nencetat comprese pe frunte și pe inimă, iar din oră în oră, dacă nu merge altfel, să introducă în gură câteva picături dintr-o soluție puternic întăritoare. După ce plecară toți, rămase Ana singură cu prietenul ei mut. După un timp, medicul se întoarse înapoi. E, vă rog, domnișoare, cine sunteți? Adică, sunteți rudă cu domnul Hora sau cu domnul Cozima? Cu niciunul, domnule doctor. Bunica mea este menajeră la moară și eu sunt în vizită la ea. Oh, așa. E, asta e bine. Atunci pot să vă spun adevărul. Nu mai este aproape nicio speranță că tânărul acesta va rămâne în viață. Și chiar dacă va rămâne, cu greu va putea vorbi sau gândi vreodată. Mai bine ar fi murit. Cu toate acestea, îngrijiți-l cu devotare. Domnului Cozima îi va fi o ușurare să știe că s-a făcut tot ce se putea face. Mâine mai aduc cu mine încă doi colegi. De fapt, n-are niciun rost, dar, cum am spus, spre liniștea domnilor, vă comunic toate acestea pentru ca să nu vă pierdeți cumpătul în generală. Biată Ana, cine să-i descrie suferința, Ea ședea lângă patul bolnavului și schimba compresele de pe fruntea frumoasă, înapoi a căreia nu va mai apare niciodată niciun gând și de pe inima care bătea tare. Aceasta părea ca și cum ar fi vrut să străpungă închisoarea trupului ca să înlăsnească sufletului un zbor liber spre cer la Dumnezeu. Tânăra fată își imagină durerea tatălui și disperarea rece a lui Cozima. O, Doamne! Doamne, de ce ai permis aceasta? Oftă ea. De ce n-ai lăsat, Doamne, să reușească planul lui Cozima? Motivul lui era atât de nobil și de bun. El a jertvit atât de mult și mai e încă învinovățit. Da, va trebui să-și facă cât trăiește reproșuri că poartă vina principală în această mare nenorocire. Fără voia ei, înaintea ochilor lăuntrici ai Anei, se afla bucuria care se văzuse în ultimele zile pe fața morarului. El era convins că jertfa lui va fi încununată cu succes, cu siguranță că surâsul lui de altădată nu va mai apare niciodată se va stinge odată cu viața lui Andrei. Ana se simți atât de neliniștită, încât ca să nu se sufoce de durere de inimă, se grăbi spre fereastră și o deschise. Ochii ei, seci de lacrimi, se uitară spre cer și buzele ei șoptiră. Îmi ridic ochii spre munți. De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul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 Și oare acest Dumnezeu, Domnul, să nu aibă putere de a împiedica această nenorocire? Ana se îndrepta ca un copac a plecat de furtună. Cine spune că el nu îmi împlinește cererea? Trebuie oare să aibă doctorul dreptate? Chiar dacă la oameni este imposibilă salvarea, de ce să nu ajute cel care a creat cerurile și pământul și l-a creat și pe Andrei? El dă oamenilor aușii grai. El le dă o, oh, el o va dovedi, iar noi îl vom lăuda și îl vom glorifica. Ana se întoarce de la fereastră înapoi la bolnav și făcut tot ceea ce era necesar. Apoi, însă, fără să știe ce face în emoția ei plină de speranță, început să cânte același psalm. Când termină, aproape că-i stătuie în loc. De pe buzele mute ale tânărului răsună un încet, dar limpede, amin. Ah, era un amen minunat la rugăcina ei. Nu numai graiul bolnavului era salvat, dar și mintea. El înțelegea ce cânta ea și își dădea consimțământul la aceasta. Ochii lui rămâneau într-adevăr închiși și el doar respira adânc și apoi, după cum se părea, a dormit. Prin cântecul ei, fata îl legănase până la adormire. Acum, inima ei îi aduse domnului o scurtă rugăciune de mulțumire, buzele însă erau fără cuvinte. După aceea, părăsi încet încăperea. În camera alăturată nu era nimeni, iar în bucătărie era bunica plânsă. La întrebarea Anei, unde sunt domnii, îi arătă spre sufragerie. Și într-adevăr, aici stăteau amândoi și vorbeau despre lucruri care nu o interesau deloc pe ea. Când dintre ea, se întoarseră amândoi și au pălit. Cozima se sprijini neputincios de lada cu făină. Dacă doriți, puteți să vă duceți la Andrei. A adormit, relată tânără fată cu glas tremurând de emoție. Domnul mi-a ascultat rugăciunea. Am cântat un psalm și când am sfârșit, Andrei a spus, amin. Veniți, domnule Hora, Se adresă cea care vorbea tatălui. Veniți să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru harul lui nespus de mare. Fiul lui dumneavoastră i s-a dat înapoi graiul, iar mintea nu e tulburată, deși doctorul era îngrijorat. Chiar de-ar mai fi un mare pericol, eu cred în Hristosul viu care vă poate ajuta. O lăsară să termine ce are de spus, căci amândoi de emoție erau de-a dreptul țepeni, dar după o vreme putură să vadă cu propriilor ochi că Andrei dormea într-adevăr și că în starea lui survenise o îmbunătățire. Domnul Hora căzu pe genunchi la marginea patului și apăsă mâinile Anei în așa fel încât ea a simțit apăsarea multă vreme. El spuse, Eu nu mă pot ruga, nici mulțumii lui Dumnezeu. Mulțumiți și rugați-vă dumneavoastră. O, rugați-vă mai departe ca bunul Dumnezeu să-mi lase în viață fiul. Totuși, Anei nu-i venea să-și creadă urechilor când auzi de pe buzele lui Cozima răsunând niște cuvinte pe care nu le mai auzise niciodată de la el. El a zis, da, Ana, mulțumește și roagă-te. Oi iubiți ascultători, cu ce preț de chinuri mari și dureroase tensiuni sufetești a trebuit să plătească bietul Cozima recunoașterea supremației lui Dumnezeu? De toate acestea ar fi putut fi scutit dacă s-ar fi plecat adânc cu smerenie înaintea adevărului Scripturii. Ferice de el că până la urmă a recunoscut totuși pe Dumnezeu, dar mai ferice era... Dacă nu îl obliga pe Dumnezeu, dacă nu îl silea, să-l treacă prin atâtea chinuri sufletești prin câte a trecut. Doamne Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne ca și din istoricirea aceasta să luăm o învățătură și învățătura aceasta să ne fie întărită prin mesajul cuvântului Tău de astăzi, adică să ne plecăm în fața cuvântului Tău, să zicem da și amin la tot ceea ce ne spui despre noi, să zicem da și amin la tot ceea ce ne spui că trebuie să facem, pentru ca în felul acesta să nu te silim să ne treci prin situații grele care ne produc durere, suferință și pierderi pe care le-am putea evita plecându-ne în fața ta. Fie rugăciunea aceasta bine primită înaintea ta și binecuvintează-ne, te rugăm, ascultarea mesajului din minutele următoare. Amin. Viața Grijuri vin zi de zi. Isusia ea toată povara ta, El poate mântui. Iisus ea toată povara ta, La calvar, la calvar. Iisus ea toată povara ta, el poate mântui. Isus îți ia povara ta, dar nu ți-o smulge cu sila de pe umăr. Vei fi atât de înțelept încât să-i Este doar spre binele tău. Iubiți ascultători, suntem la versetul 16 din Luca de la capitolul 9 pe care îl citesc, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Isus a luat cele cinci pâini și cei doi pești și a ridicat ochii spre cer, și le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. Suntem, deci, în împrejurarea în care ucenicii s-au întors din lucrarea în care Domnul i-a trimis. Domnul atunci îi ia cu sine la o parte de îngăcetatea Betsaidei. Noroadele, cunoscând lucrul acesta, se iau după Domnul Isus. Lui s-a făcut milă de groate. Asta de vorbă cu ei, a vindecat pe toți cei care aveau trebuință de vindecare și pentru că se înserase de acum, ucenicii se apropie de Domnul Isus și spun, „Dele drumul să meargă prin cetăți și prin sate să-și cumpere de ale mâncării. Domnul Isus, însă n am plinit această rugăciune a lor, ci spune, dați-le voi să mănânce. Ei atunci se scuză cu motivul că n-au decât 5 pâini și doi pești, Domnul Isus spune, aduceți la mine pâinile și peștii, iar pe oameni, puneți-i să șadă jos încete de câte cincizeci și așa cum am aflat din versetul pe care l-am citit, Isus a luat pâinire și peștii, i-a binecuvântat, apoi le-a frâns și le-a dat ucenicilor să împartă norodului. Să știți, după cum ni se arată aici, tot ce este luat de mâna Domnului Isus primește binecuvântarea Lui. Fie lucruri, fie ființe. Mâinile Lui Dumnezeu transformă puținul în belșug, iar moartea în viață. În mâinile sfinte ale lui Isus, cinci pâini pot sătura și pot da viață la cinci mii de bărbați plămânzi. În mâinile păcătoase ale omului, cinci mii de pâini nu pot da viață nici la cinci oameni. Fără Dumnezeu, binele se preface în rău, berșugul în sărăcie. Isus, deci, a luat cele cinci pâini și cei doi pești și a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Să învățăm și noi de la Domnul Iisus acest adevăr de preț. Pe orice punem mâna, să privim mai întâi spre cer, să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu și apoi să facem ceea ce avem de făcut. Numai ceea ce este binecuvântat de Dumnezeu este dătător de viață și fericire. Deci, Domnul Iisus, după ce și-a ridicat ochii spre cer, le-a frânt și le-a dat ucernicilor să le împartă norodului. Pâinea frântă! De mâna Domnului Isus, poartă în ea puterea vieții, a săturării și a fericirii. Viața frântă, viața biruită de Dumnezeu, se umple de roadă și de biruință spre slava lui veșnică. Ceea ce frânge Dumnezeu slujește ca hrană și ca bucurie norodului. Să nu pornim în lucrarea lui Dumnezeu până ce mai întâi. Nu ne lăsăm frânți de El. Voința noastră să fie frântă, să fie terminată și în noi să stăpânească El. Numai după ce ne lăsăm frânți, devenim pâine a adevărului spre viața și binecuvântarea altora, spre potolirea foamei și setei după fericire, pentru că fiind frântă voința noastră și viața noastră, se poate arăta voința și viața Domnului Isus singura care poartă în ea germenele vieții și puterii. În versetul următor, versetul 17, citim că Au mâncat toți și s-au săturat și au ridicat 12 coșuri pline cu fărămiturile rămase. Iubiților, de la masa Harului lui Dumnezeu nimeni nu se ridică flămând, căci atât de îmbelșugată este hrana, în rămân 12 coșuri de fărâmături, numărul 12 în rândul de vină, arătând întregul. Adică mai rămâne atâta hrană, că ceea ce se luat, este atât de puțin, încât nici nu se cunoaște din întreg. Da, așa este harul lui Dumnezeu, necuprins și veșnic ca Dumnezeu. Oricât ai luat din el, nu se cunoaște, ci crește. Cu cât consumi mai mult. Au fost la început numai 5 pâini, din care acum s-au strâns 12 coșuri, după ce mâncaseră deja 5.000 de oameni. Binecuvântat să fie Dumnezeul harului, care ne-a cuprins și pe noi în harul său și ne-a făcut și nouă loc la minunata lui masă. Deși este atât de această masă, totuși la ea nu se face risipă. Dumnezeu nu face risipă cu harul său, deși îl dă din belșug, fără reținere, tuturor celor care îl cer. El are însă mare grijă de valorile sale. Au mâncat toți, deci s-au săturat și au ridicat 12 coșuri pline cu fărămături. Nu trebuie călcate în picioare valorile lui Dumnezeu, ci ele trebuiesc ridicate ca să poată folosi la alți nevoiași. Avem noi oare ceva de învățat de aici? Să fim foarte atenți cu pâinea Harului și cu toate valorile lui Dumnezeu, ca să nu cadă nicio fărâmătură în picioarele trecătorilor, ci, după orice masă pe care o întindem altora sau nouă, să strângem fărâmăturile în coșuri, ca să nu se piardă nimic, ci să slujească mai departe ca hrană duhovnicească oricărui flămând. În continuare, Apostolul Luca, în versetul 18, ne relatează o altă împrejurare care, în care a surprins pe Iisus și ucenicii săi. Citind deci versetul 18 de la Luca 9. Într-o zi, pe când se ruga Iisus singur deoparte, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus următoarea întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu? Observăm de aici că rugăciunea era o parte foarte însemnată în viața Domnului Isus, și mai ales rugăciunea în singurătate. El se retrăgea mereu din mijlocul mulțimii, din mijlocul ucenicilor și din mijlocul activității lui între oameni, ca să rămână singur cu Tatăl Ceresc. În singurătate se umplea de putere și de avânt, pentru că aici părtășia cu Dumnezeu atingea stări nebănuite, și din această părtășie se avânta el apoi în lucrarea pe care trebuia să o facă în afară, între oameni. Biruința și roada noastră în lucrarea lui Dumnezeu atârnă de legătura intimă cu Dumnezeu. Cine își ia timp să rămână singur cu Dumnezeu în rugăciune și meditare, a înțeles ce înseamnă viața creștină normală, ce înseamnă a fi slujitor al Evangheliei, și ce înseamnă voia lui Dumnezeu în toate privințele? Rugăciunea în singurătate îți dă lumină și curaj în vederea lucrării lui Dumnezeu. Cine se roagă mult în singurătate are cu atât mai puține întrebări și îndoieri cu privire la voia lui Dumnezeu în împrejurările vieții. În rugăciune și singurătate și în meditare înaintea lui Dumnezeu Capeți răspunsuri cu privire la întrebările din trecut, cu privire la întrebările prezente și, foarte frumos, capeți răspunsuri deja cu privire la întrebările care îți vor surveni în viitor. Pentru că voia lui Dumnezeu este descoperită în cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu este descoperită oriunde doi sau trei sunt adunați în numele Lui ca să vorbească lucrurile Lui, nu acolo unde oamenii se interesează de cele pământești. Iată unde trebuie să cauți iubitul meu ascultător, motivul pentru care ești în mare încurcătură de multe ori și nu știi încotro să apuci. Rugăciunea, deci, în singurătate, îți dă lumină, curaj și putere, în vederea lucrării lui Dumnezeu, în viața de umblare de zi cu zi. În Vechiul Testament observăm că Neemia, după ce s-a rugat pentru izbăvirea neamului său, nu s-a așezat jos spunând, Acum Dumnezeu să lucreze, că eu nu mai am nimic de făcut. Nu, ci el a început să caute prilejuri ca să ajute la împlinirea rugăcinilor. Rugăcinea noastră trebuie să fie urmată de muncă, așa cum era rugăcinea Domnului Isus. Altminteri, ne cinstim pe Dumnezeu. Mântuitorul nostru, după ce s-a rugat singur deoparte, a trecut îndată la lucrare și anume să-i limpezească pe ucenici în gândirea lor cu privire la el și la lucrarea lui, punându-le următoarea întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu? Întrebarea aceasta avea drept scop pregătirea lor în vederea lucrării de viitor pe care ei aveau să o facă și în vederea morții lui care se apropia. Numai după rugăciunea în singurătate, după legătura intimă cu Dumnezeu, Poți să ajuți la limpezirea tuturor problemelor din lăuntru și din afara ta. În această părtășie sfântă îl cunoști mai bine pe Dumnezeu și te cunoști și pe tine cu adevărat. Și pentru că începi să te cunoști cât ești de instabil, cât ești de neputincios și de fragil, te predai și mai mult lui Dumnezeu. Așadar Domnul Iisus întreabă pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu? Și întrebările și răspunsurile noastre trebuie să aibă un singur scop, să limpezească mai bine calea oamenilor spre Dumnezeu, să înalțe mai puternic pe Domnul Isus și jertfa Lui răscumpărătoare. Cine zic oamenii că sunt eu? Întrebarea aceasta se ridică și astăzi din partea multora. Poți să dai tu un răspuns limpede și înflăcărat? Dragul meu! În versetul 19, versetul următor de la Luca, de la capitolul 9, aflăm răspunsul ucenicilor la întrebarea Domnului Isus. Citesc. Ei i-au răspuns. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Elie, alții zic că am viat un proroc din cei din vechime. Iubiți ascultători, ori câte păreri ar avea omul despre adevăr, adevărul rămâne ceea ce este el și nu se schimbă în funcție de părerile oamenilor. Nu părerile oamenilor, ci adevărul trebuie să ne intereseze pe noi, chiar dacă din pricina Lui ar fi să suferim mult și să fim părăsiți de toți. Domnul Isus este adevărul. Pot fi atâtea păreri despre Domnul Isus în lume câți oameni sunt. El însă rămâne ceea ce este El, și nu ține seamă de părerile lor. Părerile oamenilor nu îl schimbă deloc, pentru că în el nu este schimbare și nici umbră de mutare. El este același ieri, astăzi și în veci. Dar să nu uităm un lucru. Domnul Iisus se lasă găsit de toți cei care îl caută cu stăruință și cu inimă curată. Mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Scrie la Ieremia 29,13, mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul. Cine se leapă de tot ce are, acela găsește adevărul, îl găsește pe Domnul Isus și devine ucenic al lui. Aceasta este condiția stipulată limpede și clar în Evanghelia după Luca, la capitolul 14, versetul 33. Pentru căutătorul sincer al adevărului, vine o zi când găsește ceea ce caută și atunci ajunge la odihnă și echilibru. După ce găsește, urmează adâncirea, adică urmează creșterea în cunoștință care este însoțită de o lumină tot mai mare și de o bucurie necurmată. Căutătorii de adevăr ajung la aceeași țintă, la unirea credinței, la starea de oameni mari în Hristos. Nu putem cuprinde în mintea noastră de acum toate tainele adevărului lui Dumnezeu, dar sunt laturi ale adevărului pe care trebuie să le cunoaștem toți la fel, și acestea dau bucuria părtășiei, acestea fac dragostea să fie o realitate vie și puternică între noi, cei care credem. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie. Alții zic că am viat un proroc din cei din vechime. Iubitule, poți să spui cuvinte mari despre Isus. Dacă nu crezi și nu spui că El este Hristos, Mântuitorul Lumii și al tău personal, n-ai spus ce trebuie despre El, deci n-ai spus adevărul lui Dumnezeu. Numai când cunoști limpede adevărul despre Isus, poți fi mântuit și poți ajuta și pe alții să ajungă la mântuire. În versetul următor, Domnul Isus se adresează din nou ucenicilor după ce i-au dat răspunsul. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt? Cristosul lui Dumnezeu, i-a răspuns Petru. Dragul meu ascultător, ce zici tu despre Domnul Isus, poziția ta personală față de El, aceasta are importanță pentru tine și pentru mântuirea ta, pentru viața ta veșnică și fericită. Ce zic alții despre Domnul, îi privește pe ei. Pâinea pe care o mănânci tu, numai aceea te satură și îți păstrează viața. Dar voi cine ziceți că sunt? Întrebarea aceasta ne pune și nouă astăzi Domnul Isus. Ea este întrebarea întrebărilor. De răspunsul pe care îl dăm, atârnă viața și fericirea noastră. Cine crezi tu, dragul meu, că este Isus? Un om ca toți oamenii? Un filozof? Un proroc? Sau și mai rău, un mit? Dacă nu mai atât crezi despre el, să știi că n-ai nici un folos pentru tine, pentru rezolvarea problemei păcatului din viața ta, în vederea mântuirii și fericirii tale veșnice. Dacă el n-a ajuns încă să fie mântuitorul tău personal, adăpostul tău, lumina ta, ești încă în întuneric, fără lumină, și fără mântuire. Planta răsărită în întunericul pivniței, nu are nicio binefacere de pe urma soarelui care este afară, căci îi lipsește căldura lui, lumina lui și viața pe care soarele o împarte. De aceea este atât de palidă, ofilită și lipsită de verdeața pajiștilor de afară. Dacă vrei să te bucuri de lumina Domnului sus. Care este soarele neprihenirii? Ești afară din temnița întunecată a păcatului și a lumii în care trăiești și expune-te razelor soarelui neprihenirii lui Cristos. Abia atunci îi vei cunoaște lumina și căldura, abia atunci îl vei cunoaște așa cum este el, în toată măreția și puterea lui, nu cum îl cunoaște lumea. Atunci vei ști ce înseamnă să fii mântuit de El. Iubiți ascultători, cu dorința aceasta ca toți să avem parte de mântuirea Lui, ieșind fiecare direct și personal înaintea Lui, mărturisindu-ne starea noastră și lăsându-L să ne nască din nou, cu dorința aceasta încheiem programul 120 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iar cei care am fost odată născuți din nou, să ne expunem acum și mai mult lui, să ne apropiem mai mult de el, ca să fim mai încălziți, mai aprinși de dragoste și de dor pentru el și mai gata de a-l sluji, spre slava lui și bucuria noastră. Amin. Srobă ce stoi cotă. Dar Isus mi-a deschis orizont spre Calvar, loc de chin și loc de mari dură. Ești ters pentru veci tot trecut virusul trele pe calba mi